Ba, egia erran egun ustekabe ondia izan da, hain fite egina izana. E, Aztapen batean pentsatu genuen bueno, diskari buruz abiatuko ginela eta udazkenean hasiko ginela, grabaketekin. Eta, bueno, asano ari gira hemen lanean, urruñan. Eta arekin egon nintzen batean esan ziren, niko denbora pixkat dut eta nahi baduzu asgintezke. Ama ah, no bueno, babai, hasiko ginela eta orduan eh, san urtsegi eskunsainu jolea libre zen eta basiko ginela hola hirurak eta hola si eta emeki emeki eta ustekabean ba uztartu ziren beste musikari guztiak eta libratu ziren eta orduan aranun gralaketari doakioneamentsat ja bukatua da lana. Gero ba ja teknikan sartzen gira ilabete baten epea eta ba ora pintzatzen dugu azar, oi, urria bukaerako azaroko eta ja plasaratuko dugula lan hori <tutu nahi zasten pekatu>